مَن الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سورة البقرة مدني سورتي نزولان سداسی دے پس دو سوری متوففین ننازل <سؤال> شوے دے او پترسیب دو سورت انو کی دوین دے پس دو سورت فاتحینا مقصد دو سورت پا قریب بیاند سالور مزامینو اس توحید اس بات تا رسالت جہات بی سبیل تعالی انفاق بی سبیل تعالی با اعتبار دو مضمون سر سورت پس لوری صحبان تقسیم دے اولی ساید چینوی پوری دے که بیاند دے اس توحید دریمایشا ایتکسو 77 پوری دغه بیان دي دیش باتري صنعت دریمایشا ایتکسو 7354 پوری دغه بیان دي جهاد په شبیل الله تعالی او سلوره مایشا ایت 254 ترخه د صورت بیان شوې او سلوره د صورت شروع پا دی کی بیانو دا انفاق سبیل اللہ تعالی زکن چی دا توحید او رسالت دا بغیر دا جیحاد منا پریگی او جیحاد بغیر دا انفاق منا نکیگی تو پا دی اسے کی ترغیبور کا انفاق تا چی دا اللہ پلار کی مالو را گوئی نو آیت دو سو چون کی ترغیبور کو انفاق بیا آیت دو سو پچون کی دعوی دا توحید زکر کا چی گواری دا انفاق بددی مسلی دا پارا کیگی دانا توهیت د منځه یو ته انفاق هیڅ फायदा نوي کوي بیا بډې معنی پد توحید اې تل کرسی باندې یول الصلایلیه یذکر کوله یول الصلایلیه کلیاه دی اېتہ اعظم یت ویلی شي دارنګي پنځمونو مونا مونږ دتی اېت ذکر کړو دارنګي په دې صورت کې د اعظم زت ویلی چې په دې کې دا الله رب ال عزت هغه اسم چې دی الله نوم یو ول ول زل ذکر شوی دی شپږ ذرا پای د بار د ظاهر او یو ول زل د پای د بار د اسمه زمير د اسم زميرم یاد وکي زمو کال د او کلم مستطر پټو اللهو لا اله الا هو الله هو الاتري لا اله الا الله حجد روا الا هو لكن عمد غي والله د سوره بقرایته 260 کې موږ زحط کړو چې توحید یو داسې مسله ده چې دا تانې وې ذکرې او ټول نیک اعمال بیکار دي نن کلمہ کو مسلمانان د توحید د مسلې د حقیقت نوی خبر دي یني په معنا او په مقصد دې پویګنه چې په خلا باندې د مکه مشرکان اغې د دې معنا په مقصد پویو چې هغه د ونتی علی سلام وی یا یوهناص کو لو لا اله الا الله تفهو اغې و سکول چې به تکنزل کو چا به توګونی تکول چې به وغتوي اغې د لا اله الا الله په معنا پویدو اغې په مقصد پویو د زینبی اله سلام په دی وړه او نه جمله کیسه مقصد پروت دغه ذاتش لا اله الا الله ووینو ذکر نو پای په دی پیاو چې لا اله الا الله د زمږه د الها دغه بس ټول بیان نشي دا دی خوې حقیقت پاتې نشو نو او قا الا الا الله نبی او د نن مسلمان لا اله الا الله محمد رسول دا یو کلمه څه ته جواب کوي په چې بن شبک کلمې سبب باکای دا غیټره جوړی کړی دي او هغه لګیا دي هغه ارټ کړی دی هغه وکړي شبک کلمې نو زموږ معنا په مقصد په یانده مونږ نوم کوي حزونم کوي د نن سمانی مسلمانا کو ذا لا اله الا الله په مقصد نو کوي لا اله الا الله وای په خلک مسلمان دي په نوم مسلمان دي خود د مسلمانی چې که صحیح عقیده را د دغې نه خبر نه وي ورای یو انسان کلمت الله الا اله الا الله وای او دی په لده قبر ته سجده کوم دی په لده پیر ته سجده کوي په پخو کې وته پروتي به نه خلکو شی ذابلات څنګه ای کم خلک چې په پیرانو د غوت نه نه لنی وای ورته عجیب اوس په بری سوشل میډیا باندې په ګوښکار چې دا پیران ناستدي او دا مریدان وله په فوکې پسو پراتېڅوک ته پر وکوو سووک ته په سجدو په چاویجد را شي او بیا ج بره شي او دا توپونه لکهي چې دخانه جوړي په میفر کې نو خو د لدي یا غټول ګندونه خکاره شو دا کې دداه دمم طریکغا رابي توکونه ښ جررانشي اووڅ سو سو, سو, سو سره کوي ن خو د غار سختره شو د دا کوس انسان تقلیمه د لا ل لام او یو بحث څه چې دا کوي دا رنګه خبر څه چې دا کوي بوت څه چې دا کوي یا بل څه نو دا کلمه لا اله الا الله ته ته فائدہ نه کوي اگر صدا یو فوجي ولي نه او دې په اسلامي فوج کې برتشي ولي نه د کافرو سره جګړو کې پي کې مړ وولي نه سیدا شهید نه ده چي کوي دا یاد ساته چې کلمې د عقیدې د شرک کلمې د کلمه په خولا باندې ته دا یا علی یا رسول الله مدد دایو او رسول الله مدد تا یا حسین مدد ودا وای وګوره یاد ساتای دا بند دا مسلمان نه دی حقيقي دا چې په خپل باندې د مسلمانانو په دله کې را نه او نور ګوره دا حقيقي مسلمان نه جو نه دا شدید شهید کرن لیکي څنګه په ملکه هوه صندیر نګری دا چې کم سره مرسی دو دا شهید شو لو خد کو شو کیه رم شهید وی وای د شهادت مرګو ويته سی وخت و ور وې جاميانه ور کول نو قراني كريم کې الله رب العزه موږ د صحیح عقيدي ترغيب را کوي او کېدرهاله ټکې چې ګورې ما اجتراوا منای د بیا ود زمانه ما ته وا د بلچا پنوم باندې د زميا مزه کوي د بلچا پنوم باندې بیا منښت نه کوي بلکه صبره مدد شې نوایې ویران bale mul ghaib نه منئ پرشتي به متصریفی نه منئ کله سپتاویت کې یا جبريل مدد لی کې یا ایتراپی مدد تا هو څه غېتا واسکه اونې غېتا هوري ها ملائک زما کې نه څه خبر اوري او کو بل فرض و امر د ربي شي سوره مریم ایت 64 کې ملائک بل ایجس دا راکوي چې ومانه تنزل الا بامر ربي مون غنورہ کو زی ګو د نا لیکن د الله د اجازه په ور جبریل وای د الله د یعسن بغیر وغیرم کو ديم بشو د قرآنی کریم کې الله رب العزت زوی پر ځای خبره کوي چې الله لا اله الا هو مشټریبل حاجت روا لیکن یا الله د دا چر زدان وای چې خالقکم خالقم واحدن داسینه وای چې دا راز حکومت راز کون واحدن رازق تاسو رازګي ولادي دات نه وي لفظ د اله ذکر کوي او کله چې قرآنی کریم کې لاله بولې د لفظ د اله ذکر کی لا اله دا ریازه یذې سره بیا الله په صفاتو باندې ذکر کوي یو چغالې ملغیب دی یعنی بهر څخه پويږي او دویم چې هغه مختار خل ده یعنی داهر یو سې متصرف اختیارات وسرشت دي او د دې کېم راځي دی لقديت قلت القرصة الله لا إله إلا هو يو اللهم جتروا ولي زدتي القيوم بحر يوشيز خبر دي تدبيرم كي ولا يحيدكون بشيء من علمي ما شاده يكي من علمي غير الله او دارن له ما في السماوات وما في الأرض صرد اللهم تصرفت تصرفات تتبرتول دا دا الله نقوص سا دا اکیده دا, دا بل جا دا پار راغا ما سیوان بل سو گھوم علم الغیب دیں دا غیب و معلومات و تکیگی نو دا اکیده دا شرک دا دا اکیده دا او دا اکیده بجتبہ کئی دارانگی صورت اعل امران کی آل تاکی هوم آیت دو کی علف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الف لام میم الله لا اله الا هو بیاور پچی الحي القيوم الله هميشه چوند دے دي القيوم ته هر چا تدبير کوون کي دي پويه دي او بیاور پچی ايتچار کي ال تبيا وضاحت کئي ال د کي تصرف ذکر کئي الله دا پارا چې الله عزيز وان انتقام الله متصرف دي هر چا زور ورم دي او خوند بدلا غسټوم دي دا ان شلا مسی بارایت سات نه چانس ته پوری ال تکی مصلحت توحید خو مدلل کړی دا الله رب العزت داو له توحید او ذکر کی او بیا بیاپل جو دفاع چې الله وی نه علیم الغیب میم او زمتصرفو دا رنج وسوره قصص کې او شلا مسی بارا کې ال تکی من رب العزت 19 او قصص ایت 8 کې دارنگه صورت یا نام اې 12 پوری دوه توحید د غینال بار الله خپل دو صفات جزالم الغیب ميم او کم متصرف ميم سورۃ النحل سورله سمجې پر 117 کې سورۃ الفرقان 13 کې سورۃ فاتحه 13 کې چلاوي زم متصرف ميم او زالم الغیبی ميم زماده صفات په تاسو بل چلانا ورته وایته دو قرآن کریم کی اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو واضح کری دا وفسوس چه مسلمان قرآن تکی نی او پدی قرآن کی اغزان پویا کی چیر دا قرآن سشی لراغلے دی دا مخلق قرآن کریم صرف دخپل دنیاوی مفاد دا پارا چې چه بس دی اعجت لخد ہے وغی اعجت لخد دا, لخد دا, دا, دا دی قرآن کریم مقصد صرف او صرف د یو الله رضا حاصل دی یو الله وحدانیت من او لکه په منځ منځ کې بیا احکام دي یو الله هو الچ دی الله مبتدا لا اله الا الله د حج تر دا لا اله الا الله خبر دی ال حیو هميشه ژوند دي دی ال حیو ژوند دي دي څنګه ژوند دي دا همیشه دا نقطه سر سر و سره لګوي دا فېس بو سره لګوي زه ته چې دنیا کې نور مخلوقات ولم الله جون ور کړی خدا دې جون دی دای فنه سي پنه سوال وپیرایږي او په با الله باندې پنه او سوال نراځي سوره الفرقان نور لسماجه پاره 58 کې مله رب عزت فرمایي وتوکل علی الحي الذي لا يموت وتوکل او زانو سارا علا الحی اللذی پا غجواندی زاد بانی لا یموت چمرک پی نرازی فنہ او زوال پی نرازی دارنگی صورت قصص شلم از زیبانیت اٹھاسی کی پا خیر کی وی الله تَدُو مَاللَّهِ الٰهِ الٰهِ نَافَر تَاسَ مَرَا بَلَا اِدَا اللَّهِ سَرَا حَجَتْ رَوَا بَلْ تَا غَجِن صرف او صرف دَا کَ وَلِی دے کَ بُت دے غیبانا پکار وصرف او صرف شي یا پلار دی نو بچی ته مدد وغواړي بابا مالا پیشي را تا یا ببل ملک دی ببل خار کې دی بابا مالا پیشي را ولي کا ته پاسپل کې ام قشور کو داخلا کو داخ کو مغه کو نو ټیټه او دا غیبانه پکار دی خو په وسیله پزریه باندې په مځکټې له پوندې موبایل دی ختېر چاپ کول سره یې ځواب وکړي چرته دا په اسی په کار دی د ظاهري لاندې بنده دا یو بلنا مدد غستی شی. و دا ظاہری از بابونا برا دا اللہ نا ماسیوات دا بلچان امداد نشی غستی. دارن کتے ہوئی چی دا اللہ نا ماسیوات مڈی امداد شی. او شیعان دا دیزین ایلی رزیلنو تا چگی نو ایلی رزیلنو چی عبدالرحمن ابن ملجم کافر والو پچاڑو بانی او شہید گوزانی والی نو بچکو. داننګې څوک دی ویالي مدد نو که هغه مرګ نه باد مدد کول شوې وره خپل ژوند خپل ځان نه بچ کړې خیالوم دي چې دا مرګ نه ठाيره و تا نه دوی ته کافر هغه تسلل پیرا هي دې دا هغه ګزارتج هغه خاص تارم اځه خدای ټول عمر باهزر او شیره خدابه وتوي کنه او چې کله موخه مو برابر شوه د بیا د عبدالرحمن ابن ملجم کافر هغه چې کومه چاړو په بازار کې لړلې هغه یې په سترو کړو. ینه 3 مخه دې څو یې جنگونه کړو. 16 گزارونو پښیو. او هغه په دوان یې نو کړي دې بچ بچ تللو او څه ګورې راغلو. دا غلطه کې دې بس بیا کړش. دا رنګ چې څوک یې نو مددو. دا کلب کربلا په میدان کې. دا ته حضرت علی دا اولاد د دې سره دا ظلم کیدو پټه کته کې دا علی د حق ولی نه ثل ولی نه لو ته دې مده د لیکو او هغه او فاطمه د دنیا نه تولې او هغه اوس ته هم نو درنګ صورتي مؤمن چې لریشتمه 65 کې ما الله رب العالمین فرمای هو الحي دغلا جون دې دې او همیشه ژوند دې دي ځکه ته اوغ د یو ولادت څخه کوي بیا اي 24 کی واي بیا واي اي 14 کی مخلصیناله وو تین خالص کون کی شهید الله لرح خپل واس الله تپاواس کې ملاوت مکوئ حدیث kia هي دې چې کوڅې دې الله را بولې ده فرمای انا اغنا وني شرکا زبي پروايه هم صبر خدارانه زموږ ضرورت مشته او قسوک जामा سره په عبادت کې په خیبانه پکار کې بل چا سم आवाज کوي نو الله وای وي جنټي جماعتا دینور او ما له څم سره پورته جام څنګه پپلو ته دې مونږ دې کړو چې دا کوي هاي دې جام دروازه والا چاله چې دې جماعت سره شرکت ورکو دې جام غي لوګه څنګه ځاناله جماعت د سروت مشت نو شیخ عبد القادر مدد چې کوی نه شرتې پی را بابا را د شی دا شیر پنے امام راقی بس فاہنی را مطلع لے فرمائی ویدھاو صفال باری عز جل و جل بیل حیات بیماناہو لم یزل ولا یزل ویکالا چیزا اللہ رب و لیزد صفت اکنی شی پا حیات فانی الحیو نو بیماناہو دائمی لم یزل ولا یزل ردی مطلب دادی جی اللہ با ہمیشہ اللہ ہمیشہ او لم یزل ہمیشہ او ولا یزال او ہمیشہ بوی ہمیشہ بوی اللہ لزوال نشتا جو در قرآنی کریم نم پی مطلعی پیش کو جی اللہ ہمیشہ جوندے دے صورت علی عمران آیت دو کی دارنگی صورت مومن کی صورت فرقان آیت باون کی صورت قصص کی جی اللہ رب علیہ وسط فرمائی جی اللہ ہمیشہ او پا ما وانی مرگ نرازی دارنگی حدیث کی رازی حدیث تبخاری تین ازار چیز سوات کل چی نبی علیہ السلام وفاد شو او بکر صدیق رسولان ہو را ہو نبی علیہ السلام زمق مبارک نیک اپنا خواه او کلی کلی او وی وی وی وی تپ جنم او ته په مرګم پښپوتاره او ولادی پتا باندې ته مرګونه نه راولی یعنی مطلب د دې دنیا یو مرگو چې دبان تیر شو او هغه د اخرت هغه څه چې تاسو په جنود دی الله تعالی نظرته دنیا لاړو هغه ته او بکر صدیق رجانو جمعرتا نو که دی خدای حضرت 아이 شیر جنانو او نبی علی السلام خطبه وی او بیا یې تقریر شروع وکړو او بکر صدیق رجلان هو من کانا یابد محمدن و این محمدن قد مات و ای جا چه ده نبی علیه سلام عبادت کولو نو نبی علیه سلام خمرشو قد مات لفظ ده مر کنو رو کنو بازی خلا کوئی یرا و ای دابی ادبی ده و ای نبی علیه سلام ده پاربا ده مری لفظ نیست ده مالی ده مئید نکو دابی د بینو دابی ادبی ده بیاول او بکرسیدی کولی دخا ورش بیا غصر ای شابو کنو صبا دا ابو بکر صدیق نے حیات میں یہ نہیں فرمایا علیہ السلام تو بئی پرومت کی ہاں نبی علیہ السلام زرم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہت محبت سے اکڑی یا بہو کیو نو اچا کہ نبی علیہ السلام عبادت کو لو فقط مات و غمر شو مطلب دا کہ یہ ایک تش ا و اچا کہ اللہ عبادت کو لو من کان یعبد اللہ و هو حی لا یموت او وای چاشه دلای عبادت کولم نو هغه ذات چې انده د همیشه او پاغه به مرګ نه هغه باندې مرګ ناراضي هغه ذات باندې نو دا فلا هغه د عبادت لایق دی چې پچا باندې مرگ ناراضي دا رنګي د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله کتاب دی چې توحید نښته او داږي بیا د جمعې شویلای ال الفتح الربانی والپیز یزدانی الفتح الربانی کې آگا زکر کئی جی لقد اسمات لو نادی تحیی ولیکن لا حیات لمن تنا دی وی کتا جوندی سات تاواز کڑی واپس جواب تر کڑی لیکن تا چی دا چا تا چکی وی نوغن ناوری ولیکن نبیا وی لو نارا لفختا لکل ازواتو ولكن تنفخ في الرماد ويكتشر سانغار تفكيو وركيو نزاغين بور بلشيو انغار دي كانور پکيرو تي لمبا نا كاي تنب گرمائش تا لكن ولكن انت تنفخ في الرماد لكن تفكيو وركي يرو تا يرو تا جي بندو بكيو وركاي دينا بس بلشي ني شي باي دا غيري با برازيستا بمخو نو کداه یو ماښوم نه مدد غوسته وای بند کټ کې ناشته کنه اغه کال ماښوم یو تو د چپل روډ راځي روډ هغه ټموند لاړ شي راځي نو مر بابا متا نو څه کوي سورځ یا کی به موږ تفصیل کړو چه مر شو نو کار پری هو وای کار پری هو تر کار پری هو ترګه کولاو پاتیشږي جب به کار پری هو دوه خبري بند پکه له ورو ته غوونه بند شونه وري د چې کبر دا ویوډې شو او پکهبر کې خف شو پکهبر کې زن نه چا کم له حد یو د ډوري کبري کنا یو د له حد ته هغه که ته پکې کې خوښ شو د پاسه پاوې ته بنګې شو دې دې کبرونه کړه ها یا لا ری د پازیاکوم په منونو خو برو تیرغوت یا په واچولش بیا زه ستو شانجو کړیش بیا به خلکو بچن کوو کيو به بلا کارني کیدو لاسو کی شي پاسو کی, کی, پاس کی. قبرونو نو اوس تا سمات دوای چې زه دی دون خاور د لاندې سنگاوري دا, دا خداقل نو خلابته مونږ دی کمره کیناسی د دې کوټې پر سر یو بنيادم ناسې تاسو کې زموږ تاسو کې یو کس به رکی ناندې به خبري و نه وري یو کومره کې بندنا ستې به کس خبري نه وري چې خبري او بیا چې په کله کې ديلی بیا څه هم نه وري بهر کور ته کو سب غلای نو یو دي چې هغه کوټه خلک ته نه خبري د تاسو ماته دا, دا وایي چې ژوندین چاند په کوټه کې د بار خبره نه وري د بار غد دن نه خبره نه مر بابا در دون خور دلان دیغس سنگه خبره واری او کتنی چینا ام دا سی یوری بغیر دا سبابون دا صفت خدا اللہ تی چلا بیتر گلی دل کهی بیقو گناوری دل کهی بیلا سنی ول کهی بیخوط لل کهی دا صفات خدا اللہ دیو دا خطا کوئی چې دا گا بابا دیلا ہوئی دا, دا شرک دی او دا دی شرکی اکی دی سروس منزونا حجونا روجی تا طول دی بیکارت اجان بس تڑیکو نو فقحا ذکر کئی چه انسان مر شی نوغا کی قدری تمرا طاقت کی خودی شی چه برا داغو روخ تا تو خوشحالی ملاوی کی معاہی توی نولان دی بدن داغوی آغا لیزت محسوسائی او کبرا پسی چین کې پالم ورزخ که روخ تا سسان ملاوی کی نولان دی بدن آغا داغ او آغا سختی محسوسائی اگر که دا بدن دا زری زری شوی ولی نی و دا اگر ضرور دا اللہ پاکه تکلیف او اگر آلام در دون ورد رسائن دا اگر نیس زات رانی ولی دی چی نیشتی نیس دا فارسی لفظ دی اگر نیشتی رانی ولی دی و اگر حس تپریخه دی حس جشتا دی اگر دپریخه دی نیستی رانی ولی دی اللہ تا تکلیف تا وانی را ہو. دو ٹک ته وندو ته جایری ازباب و وندو ته آواز کئی مطلع پیسو ته ضرورت شی گاڑی ته ضرورت شی ملگری ته ضرورت شي نو خلق کوئی تر اصلا لارشا ته پیسی را که تتوکا تتوکا خو گور یا خیبانه پکار بچا تکی اللہ ده تکلیف راغو اول آواز با اللہ ده که اللہ تکلیف راغو الله دا بتا ختمه اللہ دا دیده ختمه اول تو اللہ تا آوازو که اول ہر کس میں چی تکلیف بتا را جی که غطی کوڑو اول آواز بچا تا که او تو بیا کور چی اللہ ستا سنگ اتباب برابر ایده هر طرف اصلاب و بخیال و بخاطر کم نی او الله رب العزت بتا تا سنگ اتباب برابر کې چې تم حسوس که چی اللہ دا سنگ چلوش بس اللہ سر رابط کر تو تدا ویچی رف لانے بندو آقا خوکریت اچه ها نووالی دا آقا کار دیل پاسا نوشد اگر دنیا که اللہ رحمان دی دا آقا دا مهربانای دوست دشمن دوانو ترسی دوی دی و دا معاہد تی اللہ تا آوازو کنی دفم المحبت اظہارو کی اللہم خوشالشی او دا معاہد سنو تا یه اتمنانم را شی و یر اللہ تا سیاوازو کم دازغمی یو عجیبه خوشالی میسوسوی یو عجیبه سکون و راحت می دیدو ترازو الله و اللہ چھو دے لا الہان اشت دے بل حجت روا اللہ و لیکن دغیو, دغیو اللہ دے الحیو احمیشہ جون دے دے مرک بین رازی القیوم تدبیر کون کے القیوم تدبیر کون کے دے مخلوقات تھی اللہ پیدا کری دی نو پیدا تدبیر ہم کری مطلب زاغای جا رزق انتظامات اللہ کھیں دارنگ دا غیچی نور کم مسائل دي تکلیفونه دي مشکلات دی، خوشحالی دی، د دی طول انتظامات اللہ تے نقیوم دی اداس جامع صفت تے جو علماء دل تکی مختلف مانی کئی اثان مانا تدبیر کنکے دے دا ہر چا تابینو نا امام قطع دا دے اغوائی وی بتدبیر خلق ہی. قایم آغازت دوی چې هغه مخلوق تدبیر کوي او ذو امانه هو عالم به لا يفعل شی امن هو الله پاک عالم دی په هر او شبانې اوردن یو سست پټن دی دا قیوم دا د قیام نه دی قیام نو مطلب قیام مدریتو ته ویل شي ودا یبردل په موهاویرا کې لکه خلق وې خلانه وانتفل کو ته ولاړ دی څه مطلب یې علی ساتي ਸੰبالي یې نو دارنگی قیوم چیزا قیام نشی نو الله پاک ہار یوسیز لتدبیر کونکی دے ہار یوسیز اللہ سمبالای اگا بازمکو کدی او کب آگا بازمانو نکی دے نو مطلب دا دے او درے ممانا قائم بساتی ہی و مقویم لگیری ہی قائم آگا ساتھ چپک پنا راگلے دے او بل توجود ورکائی پکپل وراتلو کې بل چا ته محتاج نه دي یعنی الله ځانه پیدا نه دي مور پلاصه محتاج نه دي پکپل راغلی دي چې پیدا نو وسوځي کنه چې دا هر څل الله پیدا کوي دین الله چا پیدا کوي نو قیوم کې معنا دا پرده چلنه پکپل پیدا دي پکپل پیدا دي نو نو څو شنو مګاو کا نور څو شنو مګاو حدیث کې رازي نبی عليه السلام فرمایي چې الله رب مغه بخلات کی د سوچ کولو نه منکړیو چې شیطان وس وسه چا پیدا تا الله بخله راغله خپل بخله څنګه راغله وسه راځی که بخله څنګه را نو اودا هټه کی تعاوز بالله من شیطان رجیم و او جهره څنګه راغله د الله ته پته ده مو ته دی پته نشي تا نه کاوه کی بدا ته پوښنه کی کی چلنا څنګه پیدا دی دوزان څنګه پیدا شي تانه بزات پوچھکی چې من رب بڅ سارب سوک دی تا په وړاندې تمنلې دی او کدن دی من تپوس بزان دي خبرې کیو نبی علیہ السلام فرمایي چې موږ د الله په ذات کې رسوخ کولو مونږ نشوي ها الله په صفاته کې بڅوک یته څه करू نه په خلق السماوات ولر سورته ال عمران پاخر کې راځي چې اول الباب خلق دی خلق مند او خلق دی جدي الله په صفاته کې څوک نسوچ کنید خالقیت ناللہ صفت دیکن اوز داللہ دا یو تخلیق کرده دیر شیزو ندید خوزه دی انسان تا بندو کوری تو گورد داللہ دا بکم خنر جو کڑید استرگو تا بوزو تا بگنو تا دیغا خونو تا دا گو تید دا خبی دا لسون دا, دا جا کوری دا اللہ کوری دی جیبه کارخانی تا جیبندو نو حیران شید لوته په ټیم کې د خپل نوم دی لا اله الا الله نشته دی بل حاج پروا لیکن موږ دغه یو ولاده چې دا تم رخل په انسان پیدا پدې هرونو د بندوګوري د غر بشانی او غر به انسان جوړ دا تم رخل په ټونه پخو چې د باځه علاقو کې دا حکومت مصنوعي غرونه جوړي ناسي چې یو جوړا پیرا شي بس په دې او نو پهې داسې ک شوي دي پېښور ته چې بله شي هلته کې حکووم یو مص شان او نه غ کې جوک او دا سپورپلتته او دا کاني را یوځې کوي دي نه تاسو دقدررسته دغه کو کا ل کوه نو اللهره مولتتي صفاو کې ته سوچوکه د الله د خاال ک په صفت کې ته سوچککهه چې کووره الله سوونه خولو کولی زونه پیدا کوي یا اسممان کې سوچ کوه زره دو نو لوي پیدا کړی کې نن چې تا پیدا کوم کې وبم ډېر ګټي څنګه راځي چې کله چې په ستر اوټي کې نه لکه سوچ پکې مال الله را کړو زارځي کې څه د مال الله دا دورې سونه نعمتونه راکې بده کې لکه او بیا بل الله شکريا ته غیر د الله صفته ځګوره الله رملز چاته دی خبري معلومات کئی دو بندو گوری خبری نشو. نشو خطر. نو ور کوي نو بند د خپل ځان غوري خبري دیني شه پیغمبر هم دي نو الا ما ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په قصیدې نونیا کې فرمایي چې الله په صفاتو کې یو صفات قیوم دی و هاذا من اوصافه القیوم ولی قیوم فی اوصافی امران و اېدا الله د اوصافونو یو صفته قیوم او په قیوم کې بیاځله خبرې دي یو چې قائم به نفسې په خپل او دوی او دوی صفات ته چې دا ټول کائنات دا را قیوم ذات دوځ نه قائم دي د ټول کائنات له وجود ورکړي خپلم خپل راغلې دي او دې کائنات لمغ وجود نو ایو مانا کہ اللہ دا ہر چاہ تدبیر کونکے دیں او دا اللہ تدبیر سوپنے شکو لیں اللہ پیدا دی بچانا نا دیں پیدا اللہو اللہ چھ دیں لا الہا نشت دیں بل حجت روام اللہو لیکن ام دغیو اللہ دیں الحیو ہمیشہ چون دیں القيوم ده هر شاة تدبیر کوونکې